Arratsaldeon Zintzilik irratian zaudete FM egunean, oreretako irrati librean eta, bueno, oraingo gaurko erretegirako elkarrizketa bat. E, telefonoaren bestaldean daukago Sara Hernandez eta berak hitzeingo e, dugu Ostiral honetan Usurbil Potxoenean e, burutuko den e, jardunaldi baten e, inguruan, inguruan. Arratsaldeon Sara. Kaixo, Arratsa León. <laughs> Arratsaldeon. Bueno, ba, ostegun honetan, e, esan bezala, e, o, ostegun honetan markatu, ostiral honetan arratsaldeko 6tan potxoenean usurbilen eztabaida feministarako zapatismoaren e, karpenak e, jardunaldia jardunaldiag burutuko da eta eta bueno, eh, e, kontatu pixka bat e, zenek antolatzen duen e, jardunaldi hau. Bai, ba, bueno, ku Lumaltik gea eta, bueno, lumaltik herriak, lumaltik da e, txia paseko e, txeltal izeneko lengua indígena baten, herriak izan nahi du netza, ez? Eta, bueno, bagu e, bat ez ere bilboni biltzen geha lanian, ge, geha, bueno, kolektibo baten gabelanian lanian, de, dala txia pasekin. eta bueno, pues, e, aurten e, lurralde zapatistan E, eh verdan ONG Faltematic, ba erabaki genuen, ba kolektibotik ateratzea, sozialetik eta zertia pizkat como instituzioetan barrena, ba contraindefensa eta eta bueno, sortze ONG bat, ez? Eta bueno, hau da gure aurrenengo ekitaldia, gure ordenego ya Ronaldía eta bueno, pues pizkat e, azar bako gehitagoz dala emakumen eh, violintzan horkako eguna, baxa, erabak egen un, pues, jardunali feminista batukitia, ez? Justo, gituzkako foro aldun diakakak az, az, kestuzun eh, deialdi bat, hola, azten nahizian ek eh, pues, eh, talentako eta eh, lagun ezke, oza, laguntza diru eske laguntzekin eta, bueno, pues esan en un, venga, bueno, aguasen aurkete, emantzi lagun laguntza eta, bueno, pues hemen txekarri ditugu jornada. Uh -huh. Oso ondo, e, lumaltik orduan, esan bezala, e, e, gobernuzka apoko erakundea, baina nokerre zonago, sarea, E, bueno, emakume Zapatisten eta Euskal Herriko Mugimendu Feministaren e, arteko studia e, eraikitzeko sortu da, ezta? Hemengon mugimendu Hori espliztaba duka su bat. Nundin bai, sortzen da zergatikan e, zapatismoa konkretuki eta zergatikan Euskal Herriko Mugimendu Feministarekin, eh, uh -huh. e, ba, e, sortu nahi izatea e, sare hori. Bai. Bueno bagu bueno le batetik ikusta genuen Euskaeriko feminismotik falta sala begira da internazionalista txikitxo batez, nola azkenian ez dala bakarrik osa emakumeek guk borrokaatu ber da gureko juunturaren barruan noski baino azkenian munduan daudela beste sorti bilako eta eta burruka ezbernia bilala baino zenzu zabalbatian pues berdinia kerebadiala eh eta guk guztiak uinternazionalismoa dala eh ba, el car eta borrokan el garrikasteko pues eso es realmente eh? Orduan ba guk Zapatistekin e, ja badia ma ramago turtego eta orduan pues genuen, zenun Noski ba gaien memberatzen den Arlua dalako, edo borroka dalako, pues zapatismoa izangozala eh, oso oso eh, referente potentea, es? aurketeko jornadaetan. Eta hori, eta posgu pues, nahi deuna pizkat eh, zabalduan, nola makume zapatizat, biziria borroka doble batian, es? Nola biziria, embalde batetik gobernuarekiko borrokan, pues yaien autonomia eraikiten, eta bezale, pues nola autonomia eraikitzeko horren barruan ere, pues, familie edo komunitate eh barruan pues, eh, beste violentzia pillo jasaten ditute, eh? eta no la emakumeen emakume artean altolatzen diran, pues violentzia hoye osa violentzia hoyen aurrean eh defendatziko. Mhm. Osondo, eh <hazurra> <hazurra> Oso, no. e, gainera e, okerrezba ok gaude ja 20 urte betetzen dira E, zera emakume zapatistek eh eh sea egin zutenetik eta uh -huh. bueno, pentsatzen da jardunaldi honetan ere horren inguruan itza eingo digutela. Bai. Bueno, yo ja, hori, pues pixkat, e, indarkeria eindarkeria, o sea, eindarkeria makistarena urtako estrategia esberdinak, es? Orduan, pues de estos ten ponentes berdinak, daka, e, oso da caeos Ez berriña, nahiz, eta puntu ko, aman komunak izan, dakai oso be, e, ikus puntu ez berriñaz, e, e, eraso seksistai edo biolentzia seksistari ja horregiteko ez. Mm -hmm. Eta, bueno, bizkate espiratuko ez, datoztela, bueno, seintzuzk izan neodien ponienteak, mm -hmm. e, aurrena etorriko da Cecilia Santiago, da latxia paseko feminista bat, Eta bueno, beala explicatuko duna eta egongo da pizkat denbora gehi jo hiteiten, pues eh eh Zapatista, emakume zapatista eta borroka ninguruan, mm -hmm. Gero egongo da eh Idoia Araiza, da la feministakoa eta hita hitaingo da autodefentsa feminista feministas. E, Gero da Koni Carranza, da e, garaipen eta mujeres del mundo emakume bat eta, bueno, beak daka esperientzi pilo bat Euskal Herrian diren emakume migranteekin, eta, eta baita ere bi perspektibako biolentzia honekin, ez, bai estatuaren biolentzia, e, eta baita, pues, egizartean bertako biolentzia matxista. Eta gero betalde, pues, Katalin Miller, dala medeakeko kolektibokoa, eta beakitzein gode gu, pues, edat performatiboak, eh violentia berreskurateko eta horrei eraso, eraso o sea, eta beraso hiei aurre egiteko ez. B mm. eta bueno, pues mm -hmm. ori Vale, oso e, ondo, vera, ze indarkia indarkeria machistei aurregiteko estrategia ezberdin e, eta hitze hingo dugute jardunaldi hauetan, vera zuste baino zabalagoa da. Eh, gukuste genun gehihen bad zapatismoan zentratuko zirela jardunaldiak, e. bueno, oso ondo dago argitzea. E. Ba, hori x izango dela gaia eta zuk esan bezala ere, ba azaroaren bosta a ja agertu daukagu eta bueno, horren ba, inguruan e, eta horregatik ere, ba, ba bueno, pues, e, eta bueno, obertan, eh, jorratuko den eh, jorratuko den gaia e, bueno, ez dakit eh, e, zu Mexikon eh, izan zaren, eh, orain dela gutxi, eh, emakume zapatistekin edo ez dakit zerbait kontatzerik daukazun eh, horren inguruan ba, bai, bueno nion zan emakume zapatistekin lanian ni, bueno, erizainan aiz eta eukinun eh, aukera behaiekin laniteko e... Eh, eh eta eh eta osasun reprodukziotasun tailerra kematen, es. Eta bueno, va nikuz e behien edo behien violentziari aurre egiteko ikuz puntua gurieekiko osbergina dala, ez. Azkenian e, oso gizarte osbergina da, naiz eta patriarkatua eta machismoa oso sartuta izan da, ke? baina antolateko era ezberdina da eta, eta e, sufrimendua bizitzeko era ere ez. Orduan, bueno, nik uste eto zo ikustegi ezberdinak egon e, jorratuko diala jornadetan, guztienet e, beha eta asko dakau laikazteko, batez ere nola e, komunidade barruan eta kanpo emakume guztiak dakaen, E, zarea sortzeko gaitasuna, ez? Eta guri batutan hemen asko falta zaigula, batez bat ere eskerraldeko mugimendutan, ez? Ke, ez dakit beti gauden atira biraka eta horrela. Jo, nik uste asko dakabla behaieta zikaztia, eta, eta uste netere behaientako oso oso haberasgarriak eta izan ditazkela horreta jardunaliau, etxe. Bueno, jardunaliak rabatik moia eta gero han erreprosituko dia behaiek ere ikusteko eta hori. Sí si que bueno, ni que usted telcartruque polita izango dala, La nunchaco. No es Sara, bueno, ni Vai. que euskeraz ez dut egiten galdera, baizik si eta bueno, nadie algo <risa> de <risa> <risa> <risa> euske herderasesan, ¿vale? Bai. zula sai, eh. Eh, estas mujeres que van a participar, lo cual me parece que va a ser un, una charla muy interesante, puesto que tenéis cuatro perspectivas diferentes y así, nos gustaría saber si la mujer de Chiapas, Cecilia Santiago, la vamos a poder encontrar uh -huh. en algún otro acto, ¿va a estar por aquí algún tiempo o simplemente viene a, a este encuentro en concreto? Cuéntanos un poco. Eh, bueno... E, ia, oi, oza, barkatu, hibilida e, hitzaldiak e, ematen e, azkenengo aste Ia betetxoa, oza hibilida bizkaitik, gointxebertan gaur gurekin itzaiteko baino azkeni hanatera zaiosan dan errentxarla bat haniten e, dalako azte zapatizta ere eta ezin inizan don Baino baina e, ostiralean egintzun beste bat azpeitin, eta nik ustean net, Ia bete ontan ez dakala itzaldi gehiago, saudala eskenengo, porque gero ya abenduan, eh, txia era vueltatzen da. Mm. Baina, bueno, bera oso posekibilida eta ba dio eh, aldunian berriko dala, así que a berra aukera dakan vueltatzeko. Baina, bai, nik uste tazkenengo aukera dala zezilean zuteko. Bueno, pero ya ya estaba haciendo su gira, ¿no? Eh, bai, anterior. bai, bai, bai, bai, bai, bai. bai, bai. bai, bai. Eh día esa da, va ba hori hitein duen colectivo feminista guzti ekimenda hori, nah, eh, danak e ondi aoso interesatuta eh, Cecília Entzuteko, gaina eunian eh, Donostiko Emakumeetian ere eta bertan saiatu ziren haien behaien ba, un egitarau barruan sarten eta kite bai, e, bueno, eskenian go ere, pues es Jaquita Barrena Ez, ez, ez dugu ondokudeatu kontua eta ibiligeda beti azkenengo momentuan, eta pues, pentsatu gabe, odo jakin gabe oso ondo zer nola egin, eta, bueno, bazkenian ez inizan dugu igual gehiagi erabiliz ez zilearen e, presentzia. Baina, bueno, urren horako. Orida. Bai, eta bueno, ez dakite, bueno, sareatik, e, ba, bueno, urrengo lanak zeintzuk izango dira edo horretan de, denborarik izan dezuen pentsatzeko, edo zerbait aurreratzerik daukazun. Bai, e, bueno, e, jardunaldiak bizatida ekae, hau da urrengoa, hogeikua, baina hogeita bozten inguruan e, indarkerian hortako eguna dalako, eta gero bigarrengo zatia izango da hernanin, Eta izango da martxuan. Mm Hoa -hmm. e, indik, data, data zehata ez dakau, usten dugu izango dela martxuak amarrian. Eta no, martxuak sorti nola dan, emakumeen egunak, pues gutxi e, gora bera data horren inguruan nahi genuenin. Eta Hainik ez dakagoz honotu eta hernaniko, bueno, ba, azkenia nozola enpreseta ebiliga honekin eta urrengo jabetiak erabiliko ditugu hernaniko antolatzeko, baino, la prenotizia bezala dakatezatia, txepazetik etorriko dala e, Cecilia... Ui, barkatu... E, mm, Silvia Marcos, horia, vale. eh, baitaren txia pasen, bueno, txia paseko emakumeekin zapatistekin lan dala nibilidan beste emakume bat, de hecho gutxi liburu bat argitaratu argitaratudu eta hola, oza, sea, izango dala aukera paregau bat ikusteko, porque normalian europatiko eta euskal herriten, por supuesto, gira batitia oso oso, ozaia izango da. Así que bueno, no, que... <coughs> mañoiteño y suegú, martetiquertrago gaudenia, en ese no, es momento que... tan es indice que yo ya es anerés. Estaremos atentas, orduanes, <risa> para ponernos en contacto de nuevo con vosotras, con vuestra organización, para que nos digáis cuándo va a venir esta mujer, uh -huh. dónde va a estar, dónde la podemos encontrar. Uh -huh. Ahora, sí te parece, sí, no sé si mi compañera uh -huh. quiere decirte algo, pero si te parece, puedes recordar el lugar, el, la cita... Que este viernes, la hora y las ponentes, para que todas las personas que escuchen Sin Chiliquirratia, pues puedan acudir, si quieren, a esa ¿Vale? encuentro que vais a ofrecer el viernes, ¿verdad? Vale, o segundo. Ah, va, sí que va sea. beira. Yardunaldiak eh, eh, izango dia, estabaida feminista erako zapatismo arren ekarpenak, eta izango da visita oso, biz, oso indarkerian kontra borrokan eh, izan burua da kan Yardunaldiak. Eh, izango dia, usurbilen, pochoenea kulturretxean, daola irazu kalean laugarren zemakian, eta izango da, ostira lontan, arratxaleko zeiretan. Azaroako gehi ostira da, arratxaleko zeiretan. Eta, bueno, bertan gurekin, ba, egon Cecilia Santiago, itxein deula beretak txia paseko kidea, gero, Idoia Carrantza, bilgune feminista nizenean itsegiten, koni, oza abarkatu, Idoia Raiza, <laughs> bilgune feminista nizenean itsegiten, koni Carrantza mujeres del mundo, y también me dicen que no se han ido. Y que no se han Eta seguro oso interesgarria izango dala, eta kiropare paregabea egon dala, así que animaten zeitzetan de tortera. Ba oso no mm. ba gombite horrekin e, agurduko zaitu usara, eta, eta bueno, baita ere, e, ba noskizuk esan bezala, ba animatu, ba emakume guztiak eta jende guztiak interesa duena e, gaioneta, ba usurbilera bertaratzea, eta, eta bueno, e, martxoan e, bigarren zati aukiko dugunez, ba Pero uh -huh. dugu zurekin edo beste bueno, elkarteko beste kideren batekin eh hitz egitea horren inguruan. Eta vale. ba, ba, zorionak, e, ba bueno, ba jardunaldi honengatik antolatu duzuelako eta bueno, pues espero degu dana oso ondo joatea eta asko ikastea elkarrekin. Oso ondo. Joa ba, milleske ruellere, benetan. <laughs> milleske. <Eskerrikote. azker> <laughs> <laughs> vale, sara ba, ondo, ondo izan eta horren arte. Berdin, me zaka da onibat. Agur. Aio, agur.